România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Și prezentată sau moderată de Moise Guran, prietenul dumneavoastră al tuturor nu ați de bun prieten ca primarul capitalei sau ca primarul localității din care, în care dumneavoastră trăiți. Sau cel puțin, așa ar trebui să fie în anumite momente, nu? Mă gândesc că Timișorenii ar fi vrut ca domnul Robu să le dea un SMS, să-i strige, să le spună, vedeți că vine furtuna, stați acasă, rugați-vă toate alea. Uite, la București avem deși nu e decât un cod galben de precipitații abundente și vânt de până la 60, între 55 și 65 de km pe oră, zice, meu, doamna primar general în asentimentul meu a zis școlile să se închidă mă rog, a zis între 4 și 5 până la urmă s-a dat la 5 mi-a dat din un mesaj acum că de la școală i-au chemat să ia la 4 mi-a dat nevoastră, mi un mesaj că s-a anulat și ședința cu părinții pe care o aveam la șase, deși era vorba de părinți, nu de copii, dar, în fine, e bine să stăm cu toții acasă, ce să mai... Mă simt reprezentat astăzi, cel puțin, de doamna Gabriela Vrânceanu-Fira, un politician. Sigur, mâine s-ar putea să am o altă opinie, fiecare dintre noi are dreptul la opinie, însă, vedeți că în zilele pe care noi le trăim, în care liderii politici măresc salariile, măresc pensiile, scot oamenii din pușcărie scot oamenii în stradă? Nu, nu, no, nu, no, nu, no, n-au no, scos. Din opoziție n-a scos nimeni oamenii în stradă, pentru că opoziția nici nu există. E foarte greu să mai fii reprezentat sau să te simți reprezentat de cineva. Nu reprezentat în Parlament, neapărat. Reprezentat în sensul că să ai încredere. de -aia, mi se pare că, uite, astăzi pot avea o simpatie față de doamna Gabriela Vrânceanu-Firea, primarul general al Capitalei. E doar un kick-off pentru emisiunea de azi, o lovitură de începere, să zicem așa. Vă întreb, n-am mai făcut de mult o emisiune politică, pentru că în România nici nu știu dacă mai face cineva politică. Ca să vă întreb pe dumneavoastră de cine vă simțiți reprezentați în viața politică de la noi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Deja sunați, văd. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. În ciuda faptului că nu mai avem lucrăterea în părinție, eu sunt mândru de primarul meu, din localitatea Feldeora, județul Brașov. Da. A trecut de faptului că în ultimii ani de zile s-au schimbat multe. Și când spun s-au schimbat multe, nu sunt subiectiv, pot să fac o invitație, să dacă ajungi pe la Brașov în Feldeora, să vezi că s-a reconstruit o cetate teotonică din anii 1200, S-a asfaltat, s-a făcut canalizare, făcut Cu fonduri europene și, bănuiesc. Știți, eu sunt de la Severin. Aș putea da. să vă invit pe la Severin, unde s-a refăcut o cetate, o cetate medievală. E adevărat, nu aia făcută de teutoni. De fapt, erau Ioaniți la 1240, ci, care a fost construită după aceea. A ce am spus, că nu știu exact. Hai, eu, veniți totuși, la Severin. Sunt meu. Ok. okay. Spuneți uh, da, zic că uh, sunt mândru de primarul meu, în ciuda faptului că nu mai pot să ai încredere în nimeni, dar în el pot să am încredere în Sorin Taos, de la Nînze la și dacă ar fi, măcar. mea, 25% dintre politicieni, cum este primarul... Un știu, gospodar adevărat, da? Un gospodar adevărat. Cred că s-ar mișcat ceva în România. Eu mai fost în direct la tine și am fost un pic nervos, îmi cer scuze, dar acum... Uh, ți-am spus, în ciuda faptului că toată lumea face pentru ei, așa. pentru sine. Fac, Acest primar a luptat pentru comunitatea noastră. Bine. Uh, Ovidu, ce lucrați noastră? Uh, eu momentan, momentan. În momentul de față sunt pensionar. Okay. Am la o companie de... Ce vârstă aveți? Uh, 40 de ani. Este... A, ah, ok. Sunt lucrat la, în, 40 de la ani. Compania Națională a Uraniului și am să lucrez în în 5 ani. Ok, bine, grupanții de. Bine, da, mulțumesc hai, frumos, video. V-am întrebat doar ca să mă asigur că nu lucrați la primărie, sincer să vă spun. Bună ziua, Cristian! Bună ziua! Da, astfel, de cine v-a simțit reprezentat? Am, Așa. Uh, da, cu bună întrebare. V-aș vrea să vă spun că m-a simțit reprezentat de doi oameni politi ai politicii. Acești ar fi Traian Băs, te și domnul Emir Boc. Și uh -huh. vă pot lași niște argumente. Să știți că doi oameni politici foarte diferiți, chiar dacă la un dat au dansat sunt împreună. Perfect, de acord. Dar, argumentele mele, eu sunt din Constanța. Și vreau să zic că orașul acesta de vreo 17 ani este un oraș mort. S-a făcut ca acum un an să vara să trec prin Cluj. Nu venea să cred care este diferența între orașul meu natal Constanța și orașul Cluj. E o diferență de la cer la pământ. Unde l găsim de... pe Traian Băsescu în schema asta cu Constanța și Cleis. Nu, nu, nu, nu, nu. place de Băsescu că e din Constanța. Domnul Așa, bine. Nu, vorbim despre domnul Emil Boc. Acum despre domnul Traian Băsescu. De ce îl văd, mă scuzați, am puține emoții. De ce? -a mai da, de ce aveți încredere în el? De ce vă simțiți reprezentat de Traian Băsescu? Pentru că a reușit pe mandatul dânsului să intre în închisoare în, în niște oameni politici care nimeni din România n-ar fi crezut că este posibil. În primul rând, în al doilea rând, a reușit să Dar nu i-a bă, băgat băi la... să știți? Nu băi să Nu să nu nu nu, nu, nu, nu, nu. Corectă, mai cum trebuie. De fapt, cred de că sunteți la, destul da, de derutat ea. de atitudinea actuală, dacă stau să mă gândesc a domnului Traian Bosescu, care este împotriva băcării oamenilor la pușcărie, doar pentru că s-a dovedit că mulți oameni pe care el i-a promovat în politică erau niște infractori, hai să nu zic ordinari, fin, niște fin infractori, că furau cu sute de, de milioane. Ha? Sunteți derutat? da, de acord dumneavoastră, dar... Bine, a mai ieșit la televizor. Da. Cum a fost în casa domnului Băsescu când fratele domnului a între în închisoare. Da, păi, nu Domnul Traian Băsescu a venit la televizor și a spus: "Da, este fratele meu, îl cred." Între corupție presurte, și fratele meu aleg lupta anticorupție. Ziția. Așa este, dumneavoastră. Bine, mulțumesc Correct. pentru telefon, Cristian. Perfect. Între timp, cred că totuși s-a schimbat destul de mult ațiținea domnului Traian Băsescu, dar sigur e dreptul noastră să vă alegeți oamenii de încredere. Atila, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise! Apreciez emisiunile noastră și vă respecte de noastră ca persoană. Suntem o persoană extraordinară din... Nu e... despre mine vorbim, ci despre oamenii politici acum, Atila. În emisiunea zice, a făcută la Digi și la Europa FM, sunt niște emisiuni foarte bune. Deci eu, așa. pur și simplu, aș să vă zic foarte sincer că n-am încredere. Nu am încredere nicio persoană, nici politică. Nu -mi cunosc politica, nu cunosc nici primarea așa de bine. Sunt inclus, dar, nu, no, antevorbitorul meu a zis de Emil Boc, nu mi se pare așa un primar. Eu nu știu cât să zic că o făcut sau nu o făcut. Păi a da, dar antevorbitorul făcut, era a din Constanță. Am nu. înțeles, am auzit, am auzit. nu -a, a zis, boi cum e Clujul, cum e Constanța? Nu mai stăm acu să analizăm a, că atunci când a fost Emil Boc prim-ministru, Clujul a, da. a primit o grămadă de bani de la, prin a alocare, a făcut, de la bugetă central. aia care camionadie zice centura lui Boc, dar aia nu, deci tot ce face, cine face, nu face el, că face, face poporul român, din banii poporului român. Nu se să nu creadă că dacă se face ceva, face boc, sau face. Atila, nu totuși. Tine, tu... Nu, nu, nu, stați, nu, Ce face nu, stat, stat. poporul român? Și din, din fonduri europene, nu din banii lor. Întrebarea nu e următoarea, stave. Atila. Da, între am inteles, da. Întrebarea e următoarea. Când un edil sau un prim-ministru sau un ministru da. sau un președinte da. nu face, tot poporul român nu face? Am dreptate. Deci, cum să vă. <laughs> să vă spun eu, nu, nu am încredere în. Bine, domnule. În parlamentari, în guvernant, în primari. În, în, și în, altele... în primari. Nu, în ăsta, nu asta am e caracterul, asta îl respect. Deci vreau să vă zic că nu au caracter. În caracter există. Deci ce înseamnă? Un caracter înseamnă la un bărbat, mă refer. Da. Inspira omenia, curajul, cuvântul, uh, colectitudinea da. și multe care intră în, în caracterul unui om. Dacă nu le are degeaba, nu știu. Urmăresc numai interesele lor proprii, nu interesele poporului. Bine. Și -a, și a concetățenilor a unui oraș, mă refer ca primar sau ca parlamentar sau senator, interesele din care, din partea din care a fost ales. Atila, generalizarea dumneavoastră, să știți că este oarecum păcătoasă, este dreptul dumneavoastră să nu aveți încredere în Emil Boc primarul localității dumneavoastră, am perceput-o ca pe o replică pe care i-ați dat-o lui Cristian, parcă. Însă, vedeți de ce e păcătoasă această generalizare? Pentru că nu poți să știi că niciunde nu există oameni de încredere. Nu, e greșită? Adică, acest tip de concluzie, doamne toți fură, sau toți fac numai pentru ei, este cea mai păcătoasă dintre câte există în democrația noastră, pentru că ea produce, de fapt, absenteism la vot, odată ce s-a generalizat. Iar de absenteismul ăsta, bineînțeles, profită, în mod evident, unii care, uite, au câștigat alegerile cu cât? Un milion jumate sau ceva de genul ăsta. Doamna Firea, uite, a, a devenit primărița Bucureștiului cu 13% din voturi, dacă nu mă înșel. Bună ziua, Codruț! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Întrebarea dumneavoastră era astăzi dacă ne simțim reprezentați. De o persoană da. cu nume și prenume. Da, de o persoană anume. Acum, foarte teoretic, cei ce sunt în funcție administrative, ei sunt reprezentativi pentru că au fost votați. Da, da, nu în genul teoretic, la acela de reprezentare. La general. Nu la aia mă uh, refeream ci la genul de persoană publică din politică în care în ai încredere. Un... Da, în care te regăsești. Da, ei eu cred că suntem reprezentați chiar dacă nu avem încredere. Exact din cauza că sindromul pe care l-ați identificat, adineauri, adică nu avem încredere în niciunul și atunci fie îl votăm pe ăla care o făcut, Mai uh, o furat, rele, da, o făcut dar o furat, da. fie nu mergem la vot. Că acum ăștia avem, avem politicieni ce ardeleam fiind, o să zic așa, ori furat, dar ori și făcut și avem politicieni care nu ar făcut nimic și atunci nu sunt aleși. Deci lipsim de la vot. Uh -huh. Dar Așa avem, un 50% care nu merg, nu mai știu, procentele, de acolo. Jumate nu merg la vot și jumate îi votează pe cei da, din... Da, Cotruț, asta am zis, zis eu mai mult. Dar întrebarea pentru noastră, eu o să-mi răspundez la întrebare? <laughs> Da, o să vă răspund yeah. foarte... Uh, aș vrea să fie general, punctul meu de vedere, dar e doar al meu. Eu cred, m-aș simți reprezentat de un om, uh, cum, uh, cum este fostul prim-ministru Cioloș. Din păcate, el acum nu are o funcție executivă, dar îmi doresc că el să revină în politică, pentru că m-am simțit, nu pentru că e de nivelul meu, ci că e peste nivelul meu. Adică politicianul, îl vedem cu toții și așa și trebuie să aibă o valență de leadership, să vadă mai departe de ce vedem noi. Uneori poate nu suntem de acord, dar tocmai pentru că el politicianul ar trebui să fie atât un vizionar în politicile pentru termen mediu scurt, mediu lung, cât și bineînțeles, cinstiții așa nu se mai pune problema. Se pare că românilor le plac cinstiții doar la televizor așa declarativ, că de votat nu îi votează. Vedeți că aici, dumneavoastră, aveți o problemă cu alesul dumneavoastră. Domnul Dacian Cioloș, și-a fost ca să folosesc un termen din dreptul penal, politician cu participație improprie mai degrabă. Adică a fost prim-ministru tehnocrat, la un moment dat s-a pus problema să fie în continuare prim-ministru, l-au adoptat pe sigle și panouri electorale niște partide, dar nu s-a dovedit a fi o carte câștigătoare. În continuare, domnul Dacian Cioloș, deși sunt mulți oameni care îl strigă hai ciolo, hai ciolo, inclusiv Violan strigă la un moment dat, preferă să facă mișcări civice în loc să se implice pur și simplu cu nume, prenume și pe față în politică. Nu știu care sunt calculele dumnealui. Vă mulțumesc, Codruț! Cătălin, bună ziua! Am închis Cătălin decât am vorbit cu Codruț despre Cioloș. Cristian, bună ziua! Bună ziua, Cristian! Uh, vreau să vă spun că eu aș fi reprezentat de domnul Traian Băsescu dinainte de 2014 și nicio formă n-aș fi reprezentat de domnul Traian Băsescu după 2014. Sunteți sigur că-s doi? Uh, încă nu știu, sigur. Nu cumva, nu nu cumva abia după 2014 ați avut mai degrabă o reprezentare mai exactă e a acelui. Posibil. Da. E de posibil. dinainte? E posibil să fie treaba asta. Sper să nu fie așa ceva, înseamnă că am avut o, o foarte mare dezamăgire. Dacă da. este așa. Sper să nu ajung și eu la concluzia asta. Dacă ar fi acum să fiu reprezentat de un politician, Aș prefera să nu fiu reprezentat de un politician și ceea ce reprezintă clasa politică în ansamblu, adică să vorbești frumos, să minți frumos ca să atragi cât mai multe voturi. Asta okay. este părerea mea personală. Bine, vă mulțumesc pentru ea, Cristian. 0372069599. aș contrazice puțin pe Cristian, în sensul în care mie mi se pare că după ultimele alegeri, asta catastrofale după care PSD-ul a pus mâna pe absolut tot. Totuși, dacă vorbim strict de prima scenă aia a parlamentarilor, să zicem, da? Cea reprezentativă, ar spune că au, într-un fel, a crescut calitatea oamenilor din Parlament, să știți. Chiar dacă vedem tot felul de agramați pe la tot felul de comisii dându-se, făcând show-uri de ore întregi la televizor sau chiar de la guvern. Avem această problemă. limba română este mai grea decât carnea de porc și imediat iese în evidență cineva care nu o cunoaște cât de cât. Uh, totuși, în Parlament au intrat oameni, au intrat și oameni care se mai pricep la câte ceva. Nu sunt vizibili. N-aș putea să vă spun de ce. Bună ziua, Vasile. Bună ziua, domnul Moise. Vă sigur domnul, Cuc, sigur, domnul Cuc nu se pricepe. Dar până atunci vă spun, eu sunt un... Domnul care? Domnul Cuc? Ministrul domnul Cuc. transportărilor? Da, sau? da, da. da, da dar nu se pricepe la nimic. Eu sunt un PFA, instructor auto-autorizat. Domnul Renu Fenechiu, în 2013, a hotărât că PFA-urile sunt evazioniste. El, gând un în infractor, deci eu mă simt reprezentat de el. Pot să spun asta, nu? Da. Deci de unde dat sunteți? Un orzin, sunteți din Iași? Dat? Nu, sunt din București. Așa. Dar domnul ne Senechiu, în 2013, când era pe val atunci, da, el cu, când vindea transformatoarele alea, da? Nu, nu, le nu transformatoarele le-a vândut prin 2001-2002, ceva de genul. Am înțeles, am înțeles. Da. La presiunea unor câteva școli din București, astea mai mari, care vor să pun un monopel activitatea din, din București, au spus că PSA-urile sunt forme evazioniste în uh, țara asta. Vedeți că s -s două, în doctrină sunt uh, vehiculate două forme de evaziune. Evaziunea ilegală și evaziunea legală. Adică un Am mod înțeleg. prin care folosești legea în vigoare de a plăti mai puține taxe. Dânsul deci, a dat un ordin atunci, în 2013, domnul Cuc, fiind uh, consilierul dânsului, a hotărât de cuvință acum, în 2017, să aplice acel ordin prin care pe une... urile să-mi scoate în afară. Vasile, ale. folosiți de această emisiune ca să vă plângeți. Eu vă zic în felul urmă, și no. e dreptul dumneavoastră să faceți asta, cu condiția să fiți mai, un pic mai aproape de tema pe care am propus-o, pentru că da. altfel A, ceilalți nu vor mai spun. înțelege despre ce vorbim. Să eu, fiind un PSA evazionism, mă simt reprezentat de acest infractor, Rezul Bine, domnule, uh, Omul lui, Răzvan Cuc. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Un sfat de la mine pentru dumneavoastră Vasile nu o să mai meargă foarte mult cu PFA-urile deși convingerea mea este și o să vă explic astăzi la Pastila Bizidei că nu va intra în vigoare acest transfer de contribuții dinspre firmă către angajat eu cred că ar trebui să vă gândiți mai degrabă la impozitarea pe micro și să vă faceți o firmă mai degrabă decât să mergeți pe PFA. Vă tot spun asta, de fapt, de când a intrat nou cod fiscal în vigoare în 2014. Bună ziua, Dan! Bună ziua, Moise! Vorbim despre cine vă reprezintă sau de cine vă simțiți exact. reprezentat, da? M-am simțit reprezentat, în momentul ăsta nu mă simt reprezentat de nimeni, dar m-am simțit anul trecut de Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății. Da. Și o să spun și de ce. Știu că ai spus de Dacian în de exemplu că a fost tehnocrat și nu intră chiar în politică. Dacă ești în guvern, puțin politician trebuie să fii. Da, da, sunt de acord cu trebuie noastră, nu? nu. Alzi în apele alea. Da, domne. Deci toți am fost au fost. Politician da. Vlad Voiculescu, m-am simțit reprezentat de el, singur om după Revoluție care m-a reprezentat cu adevăra. Mai știi ceva de el? Da, mai știu ceva de el. Se implică în diverse proiecte. și am văzut lângă București, este o tabără, de exemplu, pentru copii cu probleme. Am auzit că ar vrea să... E chiar la părinții lui acasă, da, în Dâmbovița. Exact, exact. Cochetează cu Platforma România 100, o să vedem ce ieșe și de acolo. Și se implică în continuare în acele formulare europene. Ajută oamenii care au nevoie de asistență pentru formularele europene să ducă și se opereze în străinătate. Unde se mai poate? Că la BACA HVN am văzut că are statul om de 12 milioane de euro și nu ne mai primească acolo. Okay. Dar cu toate astea face și ceva politică și uh, acțiuni sociale. Îl cunoaște, în sunteți un prieten de-al lui. M? Nu sunt un prieten, am avut onoarea să-l cunosc odată, asta e vorba de 5 minute și pot spune că m-a impresionat. Un om cu picioarele pe pământ și care chiar a vrut să facă ceva bun în țara asta, Cum au vrut mulți, dar au renunțat. Ok, prieten, e sau... punctul noastră de vedere. V-am între, v-am suspectat că, fi... că sunteți un prieten de lui, că m-am întâlnit acum o săptămână sau două săptămâni cu Vlad Voiculescu și chiar mi-a spus lucrurile despre care vorbiți dumneavoastră acum și mi s-a părut că știți prea multe despre el. Ok, Vlad Voiculescu eu, un potențial, nu e încă foarte cunoscut, dar pentru cei care au interacționat mai degrabă cu sfera de care s-a ocupat sau se ocupă Vlad Voiculescu? Da, uite, e o chestiune interesantă. 0372069599. Bună ziua, cine? Cristian Mulți cristiani. Da, Cristian, da. Al treilea de Cristian pe ziua de astăzi. Așa. Mai alegeți și dumneavoastră, okay, că înțeleg că vă dați că... nume false aici la radio, e dreptul dumneavoastră. Nu, nu, nu, sincer. Dar fiți mai creativi un pic decât uh, cristian, cristian, cristian. Așa. Ok, așa s-a întâmplat. În sfârșit, adevărul este că discuția de mai înainte mi-a ridicat mingea la fileu. Eu vreau să, să vorbesc despre, și mă simt super, super reprezentat, de un om de încredere din naturajul lui Vlad Culescu și de să vă spun că mi-ați ridicat mingea la pileu acel uh, om este deputatul SRT Cluj Cum se cheamă? Uh, o să vă spun imediat, o să vă dați neastră seama sunt foarte mândru de el este vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera deputaților. se numește Emanuel Ungureanu Ok, iertați-mă uh, dar nu-l cunosc O să-l cunoaște și Adică aș vrea ca după această emisiune toată lumea să îl caute pe Emanuel Ungureanu, pe Facebook sau pe în orice sursă media și să vadă cine este acest om. Vă dați seama că ați vorbit eu? acum precum pastorii de la televizor Care zic cu Dumnezeu și minunile Și după aia sunați acum și facem Exclus. și dregem Exclus, Exclus. Aceasta Exclus. nu este o emisiune Exclus. de propagandă politică Explicați-mi de ce nu. Emanuel Ungureanu e un om de care eu n-am auzit E vina mea desigur Nu că n-ar fi avut ele activitate sau usr Ar fi oarecum invizibil Vreau Dar explicați-mi vă... de ce vă trezește încrederea Vă trezește încrederea În primul rând pentru că este uh, Destul de tânăr dar ridicat dintr-un, și el fiind profesor la un liceu din Cluj, este foarte iubit de toți copiii din jurul lui. Okay. Este foarte bine intenționat. Dar a propus Ajuns vreo lege? Deci, ascultați-mă. Da, da, da. da, da. A propus. Deci, fiind vicepreședinte în, în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, Da. Uh -huh. deci uh, a propus foarte multe legi, vi-l aduceți aminte din scandalul cu medicul Lucan de la Cluj atunci cu pentru actorul Arșinel. Uh -huh. Dacă vă aduceți aminte, atunci din trupa lui de 105 copii de care grijăște și îi duce în tabere și în excursii, uh, dacă mă aduc bine aminte, a decedat un băiat care ar fi fost trebuit să primească acel rinechi. În sfârșit, uh, este primul asistent social pentru copiii dependenți de dializă De vreo 15 ani se ocupă de acești copii Îi îngrijește ca pe copiii lui Ce în șanse îi dați în politică? A intrat în politică Sincer fiu des Vă de întreb ce șanse îi dați dumneavoastră Să devină maxime, mai cunoscut Maxime, e. Maxime, okay. maxime Deci pentru Emanuel Guranu Bag în foc Pentru că are un principiu sau un profil moral impecabil v spus Este dezinteresat Financiar, efectiv nu l-am văzut niciodată să bine, se sau să aibă afacere de puțin emoționați, Cristian, dacă îmi dai eu bine să Da, te știți de ce. -ați Pentru că ați foarte Deci eu sper, deci acest om, sper să într-o bună zi să ajungă mai mult Psst. decât un, un deputat de Cluj. Eu zic și sper să ajungă un președintele României și să-și facă în jurul lui o echipă de vis. Un dream team al politicii românești. Bine, de, Cristian? Fiul, Cristian? Hai să nu ne emoționăm atât de tare că nu mai sunăm lumea după aia. Deci, încă o dată, aceaste... ok, e foarte bine că ați evocat și v-ați adus și argumente. Vă mulțumesc pentru asta. Este... Sunteți cumva, pe ceea ce spuneam eu mai devreme, că au intrat și oameni mai de calitate în Parlament la ultimele alegeri, chiar dacă rezultatul a fost cum a fost. Însă, trebuie să înțelegem cu toții că în politica mare, dincolo de ceea ce facem în fiecare eventual conduși de un creștinism modern de tipul nu știe stânga ce face dreapta, adică nu facem lucruri doar ca să ne vedem la televizor și să zică lumea uite cât de tare e asta. În politica mare trebuie să gândești lucrurile pentru țară, nu numai pentru o grupare anume, nici chiar pentru un grup de copii defavorizați. Trebuie să gândești lucrurile la nivel național în perspectivă pentru a da încredere unei, unei părți cât mai mare din națiune. Să faci adică planuri, legi, Politici, e ok ceea ce spuneți despre omul ăsta, să sperăm că el va veni și către ceea ce spun eu într-o zi. Bună ziua, Ștefan! Bună ziua! Vă ascultăm! Doamna Maise! Eu mă simt reprezentat de doamna Merkel, de exemplu. Aina! Păi... Bune... Hai, cum sunteți, doamne! nu m-am gândit că o să vă duceți acolo. Bine, hai, ia ziceți, de ce, vă, de ce vă simțiți Acum reprezentat să, de domnul argument, argumentele nu le-am, m a doar cum mă <laughs> uh, deci deciziile se iau, din punctul meu de vedere, uh, în ultimii ani se iau acolo. Ne, până la un punct. Acolo, nu aici. Până, până la, la un, până, un punct. Până la un punct, la, la scara aceea. L-am auzit aseară pe Cristi Diaconescu Dacă vi-l mai amintiți Făcând o evaluare foarte interesantă Pe un post de televiziune Nu mai știu exact care Făcând o evaluare foarte interesantă De tipul, uite, România este așa, așa, așa, așa Ce șansă are ea vreodată să intre în nucleul dur al Europei? Păi dacă ești în halul ăsta Te aștepți ca cineva să-ți dea dreptul Să și decizi pentru ceilalți? De. Ok, deci dumneavoastră, dumneavoastră ziceți că doamna Merkel conduce România Și de-aia vă simțiți reprezentat de ea am generalizat Cum dar ați înțeles ideea. Bine, domnul Dragnea. vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Cătălin, bună ziua! Bună ziua, bună, bună remarca, poate că totuși ar trebui să aduceți mai multe nume să discutăm. De cine vreți să vă prezentă? propun eu nume? Păi dacă vă propun eu nume, vi le și sugerez. Dacă vreți să vă mai. manipulez, spuneți-mi. Nu, puteți să ne manipulați, nu înseamnă că trebuie să fim și manipulați. Puteți să vă încercați să manipulați. Nu e acesta să... jobul meu, pe bune, nu e acesta jobul oh. meu. Am în okay. mulți ani de presă și chiar eu, eu, eu vă pot desface o manipulare. Este etic okay. să fac asta, dar nu să vă sugerez eu niște nume și dumneavoastră să alegeți. Haideți să vă manipulez eu atunci. Ia vă rog, poftiți. Uh, deci, uh, reprezentat uh, de persoană mai greu în uh, România, din păcate aș fi vrut să fiu reprezentat de programe care nu există. Da, corect. Un mesaj și pentru domnul Dragnea, a văzut că e ușor să faci un program, ea a văzut că e și foarte greu să implementezi ceva, adică oameni de implementat la noi ceva e mult mai dificil. Pentru că și programele, cel puțin alea electorale, sunt atât de fanteziste încât de da, multe ori corect. toată lumea le abandonează după alegeri. Când vin mai e cu picioarele adică, pe dar... buget, ca să nu zic pe pământ. Da, dar sunt și unele care ar fi putut fi implementate și n-au putut fi nici alea implementate. Adică aici e distractiv. Yeah. Nu mă refer la alea fanteziste. Dar dacă ai trei linii să le faci, alea e greu să le faci. Mm, și da. atunci, ca persoană așa, din păcate pentru o structură liberală ca a mea, tăntițele de acolo nu mă reprezintă, din păcate, pot să spun la ce așa. Cântiței vă referiți? Mă referi la doamna Turcanu, mă refer la cele care au fost partid... în Ah, da, Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal. Eu nu, că mă mă... Par... eu nu cred că domnul eu nu cred că domnul eu nu cred, vă spun acum, iertați-mă, e doar opinia mea nu cred că PNL-ul mai reprezintă în vreun fel liberalismul din România, deja de niște ani. El este în Corect. mod atât de evident un, o anexă sau o altă față a PSD-ului sau a clasei politice și a intereselor politice reprezentate de PSD. Din păcate, din păcate, din păcate, eu văd că reprezintă chiar neocomunismul. Îmi pare foarte rău. Da, va trebui să exagerat. argumentați asta, cred că e exagerați, da. Uh, poate că exagerez, dar textele care le folosesc seamănă cu textele cu care cel puțin uh, bunicul meu a fost băgat bur la Bulău și la Păcărești și chiar și tatăl meu dat afară din facultate. Adică pe undeva regăsesc acele texte. Bine, hai să depășim da, hai. faza cu tântitele. Spuneți-mi cine vă reprezintă. Ok, okay. Uh, aș face din mai multe personaje unul singur și anume, aș <laughs> zice așa, aș zice așa. A, că îmi permite. Așa. Determinarea doamnei Vasilescu, seriozitatea lui FIFOR, liberalismul primarului de la mine, extraordinar, chiar e un primar liberal, chiar e un primar liberal și cam atât din ceea ce am văzut și din ceea Asta ce... Asta stăți craiovean cumva? Nu, no, niciun caz. Iertați-mă, dar seriozitatea lui FIFOR pe mine mă sperie. Mă duce cu gândul la Oscar Wilde. Ia, căutați-vă noastră pe internet să vedeți ce a zis Oscar Wilde despre seriozitate. Asta e o mea. Acum, așa, iar de iar despre Olguța da. Vasilescu, într-adevăr, are o determinare și o ambiție pe care eu o știu foarte bine că sunt oltean, însă iar merita niște scopuri mai, cum să zic eu, de să mă mai bine documentate. Hai, na, o da, o lasăm așa. Da, de acord cu dumneavoastră, dar nu înseamnă că nu e spațiu. Da, de am și spus determinare, n-am spus mai se, că se cam termină spațiul. Dacă vorbim de spațiu bugetar, să știți okay. că să știți că doamna cu determinarea ei a sărit spațiul din care o să plătim o să ar trebui noi să plătim pensiile părinților noștri în anii viitori. Va fi într-un mare fel, da. În fine, e dreptul dumneavoastră, e emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru opinii, Cătălin. O combinație între Fivor și Olguța, asta e bună de tot. Păcat că n-am întrebat cine era primarul respectiv. Camelia, bună ziua. Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Um, N-aș putea să spun că mă simt reprezentată, poate într-o oarecare măsură, măsură de uh, domnul președinte, pentru că a luat poziții, poziție în momentele importante, cred eu. Uh, din păcate, concluzia pe care o trag eu este că oamenii de calitate mai mulți stau și comentează decât se implică. Nu vreau să generalizez, dar o mare parte cam asta se întâmplă. Iar ceilalți, în limitările lor, au așa un avânt în a se poziționa în puncte cheie și, din păcate, acei oameni, mulți dintre ei, nu au viziune. Um, Camelia, încerc a, să a mă prind, vor, de sunt despre eliptică, încerc să-mi imaginez la ce vă referiți sau la cine. Nu vreți asta să Uite, da, să spuneți așa mai cu nume da, și prenume? Să, eu sunt, de exemplu, sunt părinte da. și îl urmăresc de ceva timp pe Florian Colceaz, care este un domn care s-a ocupat de mulți olimpici la noi în România și care a propus niște programe extraordinare, care se dezvolte copiii cu adevărat și care pur și simplu este respins. Da, a fost respins, respins uh, într-un mod pe care pe mine m-a dezamăgit în fiorător nu mai domnul Colceac, ci tot, uh, toată echipa din care a făcut parte atunci când s-a pus problema reformării educației în perioada guvernului tehnocrat. Pentru că am priceput eu mai târziu, domnul ăla curaj de la educație, foarte susținut de președintele Claus Iohannis, avea pur și simplu alte, o altă agendă de conservarea unor lucruri în sistemul educațional, de așteptat planul președintelui pe trei ani, că a trecut un an de geaba, adică nu s-a întâmplat absolut nimic ce am despătat anul ăsta despre educație, că a zis că un an dezbatem, după aia propunem și după aia facem. Deci, iertați-mă, vă împărtășesc dezamăgirea din acest punct de vedere. Dar și din alte puncte de vedere, pe oriunde te ai uitat, vezi că există nici nu știi, revoință, incompetență, nu, nu știi exact dacă care este, poate amândouă, dar în orice caz, am auzit diverse păreri de la oameni uh, inteligenți. Dar totul rămâne la nivel de părere, la nivel de discuție și sunt puțini cei care au curajul să, să se ducă către cei care sunt limitați, dar au curaj <laughs> și cu adevărat să schimbăm câte ceva. Okay. Poezie de Ilie, ca să zic așa În continuare a fost eliptică Vă mulțumesc pentru Telefon Camelia Aceasta este o emisiune în care însă vă cer nume și prenume Nu vorbim doar de principiu Vorbim, Ne deschidem sufletele sau eu, Ceea ce fac eu aproape Fiecare zi sau mă străduiesc Nu știu dacă mi iese întotdeauna Este să vă forțez să vă puneți noastre întrebări Eu doar vă ajut să vă puneți întrebări Că răspunsurile de degeaba vi le dau eu Dacă nu vi le găsiți noastre, ele nu au valoare Bună ziua Dumitru Bună ziua! Vă ascultăm! Din Târgoviu vă spun, aș vrea să vă spun că pe plan național pot să spun că mă simt re bine reprezentat de către fostul prim-ministru Dacian Cioloș, ca și de fostul ministru al Sănătății. Dar despre cei doi s-a mai discutat mai devreme. Nu știu dacă este cazul să mai insist cu argumente. Eu știu ce să vă spun, că nu-mi dau seama care sunt planurile celor doi. Mie Vlad Voiculescu mi-a făcut întotdeauna impresia că s-ar băga în politică, dar că nu-și găsește locul în momentul de față. Sunt, sunt sigur. Pe mine m a impresionat prin faptul că au dovedit mai înainte de a intra în politică faptul că sunt profesioniști în meseria lor, iar Vlad Voiculescu, de exemplu, știe toată că a făcut niște lucruri bune înainte de a intra în politică. Care credeți dumneavoastră că e meseria lui Vlad Voiculescu? Medic. Nu, greșiți. Vlad Voiculescu este expert în economie, de fapt. Ah. Cu atât mai mult. Okay. Deci, dacă... el este un bun administrator al unui da. sector, și așa a ajuns la Ministerul Sănătății. Aș... Sper să nu mă înșel. După ce a făcut niște lucruri în domeniul sănătății. Deci, niște lucruri deosebite ca om. B... Cu medicamentele aduse din străinătate pentru bolnavi din România. Da, primul de lucru medicere, de care și-a dat de... seama acolo, de fapt, a fost că are de luptat cu o mafie exact din interiorul sistemului medical. Adică no, a intrat mai... în conflict cu acesta. Da. Și apoi a încercat să schimbe ceva în bine. Dați este economist, și... într-adevăr. Așa. Pe Bun. plan local pot să spun, pe plan local pot să spun că deocamdată sper în continuare să mă țin bine reprezentat de primarul, din Trevoziu uh, Marcel Romanescu, care a devenit, devenit surprinzător pentru foarte mulți, inclusiv pentru cei care l-am votat. Primar în 2016, după 16 ani de mandat, al fost primar, Cum Okay. Și de ce vă simțiți personal... reprezentat, e întrebarea. Optim? De ce vă place omul? Pentru că cunoaște mai mult timp, nu personal, și știu că e un om de calitate, pentru că are o carieră didactică în spate, adevărată, nu acoperită de diplome false, okay. pentru că m-am simțit reprezentat de un fost deputat în Parlamentul României, pentru că pentru politica e tânăr și sper să dovedească mai departe că Gata, poate să și facă. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Mai am timp, mai am timp. Dana? Nu Dana Valentin Dana, rămâneți pe fir că imediat vă iau Valentin, bună ziua Bună ziua, Vă Da, da. Așa uh, Am 34 de ani Îmi spun vârsta pentru că vreau să fie relevant Ce o să spun uh, după Și pentru că nu vă simțiți tânăr, altfel nu v-a spune vârsta Vă spun eu Așa <laughs> Așa, nu mă simt reprezentat de nimeni. Mi-ar plăcea, în -mi schimb, să intre în politică cineva sau cu cineva de statutul sau cu pregătirea și caracterul domnului Gheorghe Pipera, domnul avocat Gheorghe Pipera. Din mai multe motive. Unul Înulă, pregătirea și pe partea și cunoștințele, și pe partea juridică, și pe partea economică, și faptul că nu, nu cred că mai are ce să. Uh, un alt interes pentru a no. intra politică. Sigur, nu are niciun interes, sunt convins de asta. În General, am... să știți că avocații niciodată nu duc după ei în politică interesele foștilor lor clienți. Niciodată. N-am voie de să fac și asta. Și interesul propriu. Adică, la noi este o, o mare discrepanță între uh, ar trebui să fac un politician și motivul pentru care intră în politică e prea mare nu, nu mai intră nimeni în politică sau majoritatea, ca să nu generalizez să nu fiu în un, un extrem aceasta da. ar trebui să fie un echilibru între să dorești să faci un să, să ai un simț civic Vă ați cu credit în, în fragil cumva? Valentin? Nu, nu, nu. Bine, să știți că, în general, eu poate fi justificat până la un punct, de exemplu, ca cineva să intre în politică pentru un anume proiect. Mie, domnul Piperea, mi-a făcut impresia că are niște prieteni, face parte dintr-un grup care a intrat în politică și care reprezenta niște interese. Legitime, cred, habar n-am, nu știu, în sensul că să facă legi. Dana, v-am promis, bună ziua! Bună, să. Nici, nici nu știu ce să fac, să mai rămân la telefon sau nu, nu știam, pentru că, uite, tot pe Vlad Voiculescu mă gândeam să ți-l spun că m-a reprezenta. Și din guvernul Cioloș au fost câțiva, nu foarte mulți, e adevărat, dar problema e în felul următor. Întrebarea asta pe care o pui tu acum, mi-o pun eu pentru perspectiva alegerilor. Și mă gândesc așa, pe cine aș vota? Pe cine voi vota? Crezi că în următorii ani o să apară așa un partid sau știu eu, niște oameni politici care să ne convingă să mergem la vot? Nu eu am ce fost să vă la vot. Eu, eu vă zic... ok... Se termină emisiunea, nu? Se termină. Dana, vă mulțumesc. Da. Mi-ați ridicat o pasă de concluzie de final. Dacă mă întrebați pe mine, în momentul de față, eu cred în cerere și ofertă. Nu ca principii ale economiei, ci în general ale vieții și uh, ale uh, activității umane. Acolo unde există cerere, apare în mod inevitabil și oferta. Asta cred eu. În momentul de față, mai bine zis, după coagularea unor conștiințe în februarie anul acesta, în mod inevitabil a apărut o cerere de lideri, de politicieni care să preia aceste idei sau aceste conștiințe. Ele nu au apărut încă. Poate pentru că nu-și dau seama că e nevoie de așa ceva, habar n-am. Dar, așa cum vă spuneam, cred în, în faptul că cumva această cerere va genera și o ofertă, iar răspunsul la întrebarea noastră este că da, foarte probabil vor apărea lideri și partide care să ducă undeva țara asta habar n-am a prezentat România în direct la Europa FM.